Lasă ochii, mamă, lasă plângă, tu leagă, tot cu mâna stângă mi-ai dat să sug, de aceea sunt nătângă." Dar n-am pus doară jurământ să merg neplânsă în mormânt, nu plângă mie de leana teamă, de ciudă plâng eu numai, mamă, cuvintele ei nu le eu în Dar mi-e rușine și mi-e greu că scoală sat un capul meu." Ea duce sfat din casă în casă, că n-am roboade de mătase, n-am șorți cu flori și dacă n-am, ce-i pasă? N-am mers să ceri, aveam, n-aveam, și nu o să-i meargă neam de neam. Stând drum de vorbă cu vecine și bate în pumn, Să mor în vine, auzi tu, să se prindă ea cu mine. Știi, iar la moară ce spunea, că sproastă foc și gură rea. Și-auzi, îi umblă în cap tu soră Să ajungă ea, luxandra noră. O, miargă-i numele, N-o vezi la horă, ce șorți, Nu-ți vine nici să crezi, Fă cruce, fă să nu-l visez. Nu l-aș purta nici de poruncă, Ce poartă ea, alt om aruncă, cu un rând de haine o văd mergând la muncă, La joc, și hori același rând, Îl poartă întruna și de când? luxandra e doară priuteasă, Ea-și caută noră aleasă, S-o ducă-n bunul și în acasă. Ea n-a ajuns oricum și cum Să-și strângă nora de pe drum. Să-și ieie nora pe satană, Că e săracă și golană. De ce nu vine ca să-i dau pomană? Nu-i casa lor în care stau și în casă nici ce nu au Auzi tu, mamă, câte-mi spune și alergă în sat să mai adune și câte porecliri preascuns îmi pune, De-aș sta să-i dau și eu răspuns La câte lege am fi ajuns. I-am sare în drum, Că doar, doară, doară m-apuc să-i spui o vorbă de-o cară, Și dacă tac, îi vin călduri să moară. Să vezi tu, mamă în jurături, Că ea cu măsa zece guri, cu gura mă s-a o gloată Și de o travă leana toată Mi-ar pune capul sub picior să poată Dar lor pe plac eu n-am să mor Că n-am ajuns la mila lor De foame nu dau popiortul Eu iarna singură îmi țez Și umblu și eu cum socot că-i portul De n-am tăsuri, am ce pot nici bun prea prea, Nici rău de tot. Mă prind cu ea, Cel sfânt bată, Dar cum mă prind? Ea e bocată, Ce haine mi-am făcut ca ea vreodată. La joc mă poți oricând vedea Cu fetele de seama mea. Ori am vorbit cu dânsa glume, O fac de râs și scot eu nu ori ies în ciuda ei în lume, Îi știu eu focul, ochii mei, Lisandruie, ca alta cei, Dar ce? Îl țiu legat de mine? Îl trag de mânecă? Ba el vine așa de dragul lui când vine, eu nu pot ușa să i-o încui, de stă prea mult, eu cum să-i spui. Sunt eu la urmă vinovată, Căleana umblă ca turbată, Să-l vadă în casa lor, intrând odată. Și dacă lui nu-i dă prin gând, ia blestemă de nu dă rând. Dar poate daia Bobi popi cu sâta, o fierbe ciuda pe urâta, Că-s mai frumoasă decât ea. Și-atâta, Să aibă lana frunte înstea, stea, Nu-i partea ei ce partea mea. Că boii-i Bine-i bogată, Dar dacă pui flăcăi odată Se aleagă dân și Cum s-o o fată. bogata și pupă boi în bot. Îmbătrânind cu boi cu tot.